بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Möhtərəm müsəlman qardaşlarım, bildiğimiz kimi biz mübarək olan Ramazan ayındayıq. Və bu elə bir aydı ki, bu ayda Allah subhanehu və tealə kitabı olan Qur'an-ı Kerimə indirmişdir. Və bu ayda müsəlmanların üzərinə oruc fərz edilmişdir. Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alal-lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman edənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlçilərin üzərinə vacib buyurduğu kimi, buyurulduğu kimi sizə, sizə də vacib edildi ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Deməli oruc tutmağın Əsas məqsədlərindən biri, əsas qayəsi Allahdan qorxudur. Çünki ayənin sonunda Allah subxana ve teala dedi ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. Deməli, məqsəd və qayə məs Allahdan qorxunu artırmaqdır. Bəs sual çıxa bilər ki, Allahdan qorxunu artırmaq necə ola bilər? Sözsüz ki, Allahdan qorxmaq üçün çoxlu ibadətlər vardır. Hansı ki, bu ibadətləri insan edəndə insanda xushu və Allahdan qorxu artar. Və o ibadətlərin ən əsaslarından da biri Quran oxumaqdır. Hansı ki, hər bir müsəlman kərai Allahın kitabını oxusun və ona bacardığı qədər əməl etsin. Allahın insanlar üzərində, insanların üzərində göndərdiyi bu risaləti, bu kitabı oxusun və anlasın ki, Uca Rabbimiz ona nələri halalı və nələri haram edib. Və bu elə bir kitabdır ki, insanlara və müminlərə ən düz yolu göstərən bir kitabdır. Necə Uca Rabbimiz buyurur, İnnə həzəl Qur'an yəhdi lillətihiyə əqlam bu elə bir kitabdır ki, bu kitab insanları ən düz yola aparan bir kitabdır. Deməli, Quran-ı Kerim bütün bəşəriyyəti ən düz yola aparan bir kitabdır ki, hər bir müsəlman əgər düz yolda olmaq istəyirsə, Allahın bu kitabını oxsun və ona bacardığı qədər əməl etsin. Həmçinin bu kitab insanları zülümətlərdən, zəlalətlərdən Nura, yəni İslam'a çıxardan bir kitabdır. Və ona görə bu kitabı hər bir müsəlman bacardığı qədər çox oxumalıdır. Allah subhəni və tealə öz Peyğəmbərinə xitabən buyurmuşdur. Kitabun ənzəlnəhu iləykə litüxricən nəsə minəz zulüməti ilə nur. Ya Muhammed, biz sənə elə bir kitab indirdik ki, sən bu kitabla insanları zülümətlərdən nura çıxardasan. Deməli, bu kitab insanları zülümətlərdən və zəlalətdən və ya zəlalətlərdən nura çıxardandır. Dinə, Allahın dininə, İslam dininə çıxardandır. O din ki, hansı ki Allahın yanında məqbul olan dindir, Allahın yanında qəbul olan dindir. Uca Rabbimiz buyurur, İnna dinə ində Allahil İslam, həqiqətən Allahın yanında məqbul olan din, Qəbul olan din İslamdır və kim İslamdan başqa özünə hər hansı bir din seçərsə, o, ondan qəbul olunmaz. Uca Rabbimiz buyurur, və mən yəbətəğ qəyirəl-İslami dinən fələn yüqubələ minh və huvə fil-əxirəti minəl-xasirin. Kim İslamdan başqa özünə hər hansı bir din seçərsə, o, ondan qəbul olunmaz və o, axirət günü xəsərət çəkənlərdən olar. Həmçinin Qurani kərim? Hər bir məsələləri, qaranlıq olan məsələləri Aydın edən bir kitabdır Və Allahın kitabında hər bir şey açıq aydındır Və bu kitab Müsəlmanlara düz yol Rəhmət və müsəlmanlar üçün Müjdə verən bir kitabdır Uca Rabbimiz buyurur Və nəzzəlnə aleykəl kitəbəti Biyənə li şey Və hudən və rəhmətən və büşra Lil muslimin Ey mühəmmət Biz sənin üzərə və elə bir kitab göndərdiyik ki, bu kitabda hər bir şey açıq aydındır. Həmçinin bu kitab, müsəlmanlara, iman gətirənlərə düz yol göstərən bir kitabdır. Həmçinin rəhmətdir və müsəlmanlar üçün bir müjdədir. Allah subhanə və teala öz peyğəmbərinə, sevimli peyğəmbərinə Quran oxumağı əmr etmişdir. O peyğəmbər ki, Hansı ki Allah Subhanahu wa onun hakkında buyurur: "Və mərselnaka illə rahmatan lil-aləmin." Ya Muhammad, biz səni alemlərə rəhmat olaraq göndərdik. O peyğəmbər ki, hansı ki uca əxlaq üzərində idi. Uca Rəbbimiz onun hakkında buyurur: "İnnəka ləalā xuluqin azim." Ya Muhammad, həqiqətən sən uca bir əxlaq, gözəl bir əxlaq üzərindəsən. O peyğəmbər ki, hansı ki Allah subhanehu ve te'ala onun keçmiş və gelecek günahlarını bağışlamışdır. Allah subhanehu ve te'ala buyurur, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ Ya Muhammed, Allah subhanehu ve te'ala senin keçmiş və geleceği günahlarını bağışlamışdır. Ecer, uca Rabbimiz bu cür insana, alemlere rahmet olan insana, Qur'an oxumağı əmr etmişdir və demişdir ki: "Varat tilil Qur'ana tartila". Qur'anı tərtilə oxu, yavaş-yavaş oxu. Onda biz müsəlmanlar çalışmalıyıq ki, Allah'ın bu kitabını oxuyaq və ona bacardığımız qədər əməl edək. Və Peyğəmbərim sallallahu alayhi və sallam Qur'an oxuyanları mədih etmişdir, tərifləmişdir. Və Hədislərin birində belə buyurmuşdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Xayrukum mən təalləməl Qur'an və alləməh Sizin ən xeyirliləriniz Qur'anı öyrənən və onu başqalarına örgələndir. Yəni ümmətin ən xeyirli insanlarından o kəslərdir ki, hansı ki Allahın kitabını öyrənər və onu başqalarına örgələnlərdir. Həmçinin bilmək lazımdır ki, Allah'ın kitabı olan Qur'an-ı Kerim her bir Müslüman bu kitabı okuyarsa onun üçün sabab vardır. Ve bu sabab da on mislindedir. Ve her herfine on sabab vardır. Necə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyuru ki من qaraa harfen min kitabillahi fe lehu bihi hasana وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِيمْ حَرْفٌ وَلَاكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim Allah'ın kitabını oxuyarsa, onun üçün sevab vardır. Və bu sevab, on mislindədir. Mən demirəm ki, elif, lə, mim bir həriftir. Əksinə deyirəm ki, elif bir hərif, ləm bir hərif, mim bir həriftir. Yəni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demək istəyirdi ki, elif hərfinə on sevab, ləm hərfinə on sevab. Və mim hərfinə 10 savab vardır. Yəni, sən bu üç hərfi tələffüs etməklə, əlif, ləmmim söyləməklə artıq Allah subhanələ sənə 30 savab verəcəkdir. Sən belə bir neymətin neymətə nail olacaqsan. Həmçinin Quran oxumaq lazımdır ki, çünki Quran oxuyanlara bu Quran qiyamət günü şəfaətçi olacaqdır. Şəfaətçi kimi gələcəkdir. Cəhənnəmdən bir qalqan olacaqdır. Necə peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sallam hadisdə buyurur: "İqra'ul Qur'ana fa innahu yati yawm al-qiyamati şefian li ashabih." Ey insanlar, Qurani oxuyun, çünki Quran oxumaq Quran oxuyanlar üçün şəfaətçi görə olaraq gələcəkdir. Yəni qiyamət günü ona şəfaət verecektir. Həmçinin Quran-ı gözəl oxumağa bacaran məliklərin səviyyəsindədir. Və məliklərin səviyyəsində çox ucadır. Peyğəmbərimiz s.a.v buyurur, Əl-məhiru fil-Qur'ani məəs-səfaratil kiramil bərara Quran-ı kərimdə mahir olan, Quran-ı kərimi gözəl oxuyan, təcvid əhkəmlarına əməl edən məliklərin səviyyəsindədir. Hemçinin Kur'an okyanı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Gözel bir hadiste Kur'an okyanlara bir nümune, bir misal çəkmiştir ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki El-mü'minul lezi yeqra'u l-Qur'an ve yağmalu bihi kel-utrucca Ta'muha tayyib ve riyhuha tayyib Vel-mü'minul lezi la yeqra'u l-Qur'an ve bihi kelt-temra Ta'muha tayyib Vələ rəyhə ləhə Və məthəl-l-münəfəqilləziyək rəul-Qur'anəkə rəyhəna Rəyhə təyyib və ta'mu həmur Və məthəl-l-münəfəqilləziyələyək rəul-Qur'anəkəl həndzələ Ta'mu həmur Al-Khabəz və rəyhə həmur Peygamberimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyuruq ki O mümün ki hansı ki Kur'an-ı Ve ona emel eder O turucca meyvesinin O ile bir meyved Onun dadı da gözəldir, iyi də gözəl. Və o mümin ki, hansı ki Quranı oxumaz, amma ona əməl edər, xurmanın misalındadır. Hansı ki o xurma, onun dadı gözəl, amma iyi isə yoxdur. Və o münafiq ki, hansı ki Quranı oxuyar, reyhan bitkisinin misalındadır ki, onun iyi gözəl, amma dadı isə acıdır. Və o münafiq ki, hansı ki Quranı oxumaz, Hanvala bitkisinin misalındadır ki, hansı ki onun dadı da və iyi də pistir və acıdır. Həmçinin bilmək lazımdır ki, əgər hər hansı bir kövüm və ya hər hansı bir müsəlmanlar Allahın evində olarkən, Allahın Quranı oxuyarlarsa və onu bir-birinə öyrədərlərsə, Allahın rəhməti, səkinəti onların üzərinə inər. Peygamberimiz sallallahu aleyhi wasallam, buyurur, fī buyutin, fī min buyutin, ve sellem buyurur: "Mecema'a qaumin fi buyutin, fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah ve yetadarasunahu beynehum illa nazalat aleyhimu's sakinah." Yəhər hansı bir qəum və yəhər hansı bir insanlar Allahın evində Allahın kitabını oxuyarlarsa və onu birbirlerine birlərinə tədris edərlərsə, Allahın səkinəti, Allahın rəhməti onların üzərinə enər. Allahın səkinəti və Allahın rəhməti onların üzərinə inər. Həmçinin hər bir müsəlman bacardığı qəd qədər Quranı gözəl əhkəmlarla, təcvid əhkəmlarına əməl edərək oxumalıdır. Hansı ki, bu təcvid əhkəmları məd, xunnə və s. kimi əhkəmlardan ibarətdir. Hətta Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində belə buyurur Leysə minnə mən ləm yətəqanna bil Qur'an O kəs bizdən deyil ki, hansı ki Qur'anı qünnə ilə oxmaz Yəni gözəl səslə və ya gözəl avazla və ya təcvid əhkəmlarına riayət etməmə ilə. Hər bir müsəlmanın borcudur ki, Allahın bu kitabını bacardığı qədər düzgün oxsun Zə tələssin ki, Allahın kitabını oxuyub ona bacardığı qədər əməl etsin. Və subhanak Allahumma və bihamdik və nəşədu an la ilaha illa ənt, nəstəğfirukə Allahumma mətubə ilayk, hədə və mə kana